Tulajdonképpen perulet közbe fejeződött be teljesen Sándor belső átalakulása. Már mikor leült, nem volt meg benne az a különleges belső feszültség, ami azelőtt érzett, ha kártyázott. Eleinte belejött a játékba, de azután csak gépiesen rakta a téteket és jegyzett. Később beváltotta a maradék zsetont és kiment a parkba. A hatalmas kőteraszra könyökölve lenézett a messzeségbe a csinos kis monekoit kikötőre. Mélyen, kint a sötét tengeren két világító torony forgatta vörös és fehér reflektor fejét. Keringő, éles, sugár kévéik, mint hosszú, egyenes korbácsok másodpercenként végigvágtattak a víz sötét testén. Nagyos sóhajtott és egy cigaretta csutkát dobott a mélységbe. Az egyik fordulónál párizsi barátnőivel, Lottival találkozott. A művésznő meghökkent és oválisra felejtette kis száját a csodálkozástól. Nem hiszem. Maga az? nem. Engedje, hogy megcsókoljam a kezét. És megcsókolta. Lotti Sándor külseiről megérezte, hogy rendbe jött a dolga, tehát szentimentális lett. Sokszor kellett gondolnom magára. Mondja, hogy állnak az ügyei? Az átmeneti zavarok elmúltak. És nem jön Párizsba? Nem. Most minden időmet a sportnak szentelem. Egész nap autót vezetek. Lotti egy sóhajjal nagy mennyiségű parfümöt lehelt szét, és lehajtotta a fejét. Aztán kimentek az éjszakába sétálni, és miután átvágtak a téren, ott álltak a hotel dupári előtt, ahonnan mély bordószínek néztek királyuk, és egy altszakszofon melódiája csalogatott mélabúsan. Ezen a napon már az sem lepte meg, hogy Irén jött be a társaságával, és leültek éppen szemközt. Nem is sejtették, hogy kerül oda smokingban a sofőr, hogy szabadult ki, ha ő a gyilkos? És miért vitték be, ha nem ő a gyilkos? társaságára való tekintettel hallgatólag megállapodtak, hogy nem tárgyalják a csodálatos körülményt. Csak Póli állapította meg magában, hogy ez az ember behozhatatlan távokkal állította be a szemtelenség világrekordját. Irénnek belefásult az agya a problémákba, nem már azon sem lepődött meg, mikor másnap délután ott találta roger -t. Sofőrkülsejével az autó mellett indulásra készett.